Але що ж тоді йому потрібно? Влада. Але влада політична. Я згадав, що за останній рік у кількох структурах, подібних до вашої, у різних містах нашої країни, змінилися лідери. І щоразу це відбувалося тихо-мирно навіть, можна сказати, по-родинному. У процесі розслідування, я сам того не бажаючи, вийшов на дуже дивну, глибоко законспіровану структуру масонського типу. Її основне завдання – поступове об'єднання під своїм контролем великого числа кримінальних угруповань. Це відбувається через укорінення в їх керівництві своїх людей. Часто Орден просто вербує осіб, які стоять достатньо близько до верхівки і тим приводить їх до влади.